щоб таку твердиню могла взяти безладна кепська озброєна юрба. Досі кожен вважав становище Лисянського замку і своє перебування в ньому цілком безпечними. Всі були певні, що повстанці, обложивши Умань, стоятимуть там добрий місяць, а тим часом від коронних військ прийде надійна підмога. І раптом Умань упала в огні і руїнах. Підмоги тепер нема, від кого чекати – із дня на день жди, що перед стінами замку з'являться незліченні сили лютих ворогів. Уже другу ніч подружжя шемуських проводили в молитовні, розташованій між спальнею й кабінетом. Цього вечора вони довго молилися, а тепер сіли перепочити. Усі їхні думки були паралізовані жахливим передчуттям неминучої смерті. І той юний лицар, який справив на мене таке незабутнє враження, «І він ошукав нас», – промовила пані Ядвіга. Обіцяв негайно повернутися з регіментарям і підмогою, та, певно, й забув про свою обіцянку. «А може, його вбили гайдамаки?» – зітнув губернатор. «Ой, на Бога, не кажи такого! Не край мого серця! Я й так змучилася!» Вони замовкли. Кшемуський, поготивши по кімнаті, знову сів. Наразі з кабінету почулися якісь дивні звуки. Перша звернула на них увагу пані Ядвіга. Чуєш, у кабінеті завелися щурі. Що? опам'ятався Кшимузкий. Які щурі? А ось прислухайся. Тепер з кабінету долинув тихий скрип і якесь підозріле шародіння, немовби хто пролазив через вузький отвір. Щось брязнуло. Губернатор зблід, схопився був на ноги, але знову опустився в крісло. «Ай, хтось ходить там!» – скрикнула пані, та від страху в неї перехопило подих, і з горла вирвався ледве чутний хрип. «Це злодії!» «Тихо, ані слова!» – Ксемуцкий затис дружині рота і шепнув їй на вухо. «Це не злодії, а зрадники!» Переборовши жах, він кинувся в куток і натиснув ногою на якусь педаль. У стіні почувся глухий стук. Шарудіння в кабінеті відразу стихло. Губернатор на руках виніс з молитовні пані Ядвігу, знепритомніло від страху. А в кабінеті стояв найда, випростуючи заніміло від напруження спину. За ним уже пролізли й обережно обмацували стіни ще четверо козаків. Зненацька за стіною у тайнику, не би, щось обвалилося. Усі заніміли в тривожному чеканні. Минула хвилина, друга. Ніхто з їхніх товаришів більш не з'являвся в отворі. Отаман кинувся назад, на кілька східців спустився під ценною галереєю і наткнувся на якусь брилу, що загородила вхід. За неї було чутно метушню і стурбовані голоси. Найда спробував зрушити брилу та відразу зрозумів, що це не під силу людині. «Поспішайте назад, ми відрізані!» – крикнув він. «Нехай деякон із загоном мерщий перелазить через огорожу і здобуває замок!» «Ми ще спробуємо відчинити браму». Потім, повернувшись у кабінет, Найда прошепотів до товаришів. «Нас підстерегли. Та хоч би там що, гайда за мною. Тільки швидкість і відвага ще можуть урятувати нас». Навпомацький отамат знайшов двері в коридор. Він знав, що в кінці його були сіни з двома виходами. Один вів до брами, другий – у сад. Ледве чутно ступив Найда, а за ним товариші, але тільки-но він вийшов у сіни, як раптом збоку на нього кинувся добрий десяток озброєних людей. То були слуги Кшемуського. Попереду їх стояв сам губернатор, що відразу пізнав у полоненому свого недавнього гостя, якого в самку так ласкаво усі приймали, вважаючи його за польського лицаря. «А, то ти ось яка птиця», – зловісно мовив губернатор. А тож, я запорожець найда. Коли твоя мість чула це ім'я, твердо відповів отаман, дивлячись прямо в вічі ненависному ворогові. Шкода, що мене схопили твої посіпаки, а то ми звели б старі рахунки, пане губернаторе. Які рахунки, здивувався Кшемуський. чим я завинив перед тобою або твоїми товаришами? Чим? Згадай, скільки ти пролив людської крові, скільки сирід пустив по світу, скільки сліз виточив у нещасних. Та в тих сльозах тебе можна втопити. Ще раз кажу, шкода, що ти втечеш від моєї руки. Ну, дарма, прийде інший месник, ж мене на страту недолюдку, але затям, що в тебе за плечима стоїть смерть.